Розмалюй цю ніч в теплі кольори, В золоту косу заплити вітри, Тихий сум зорі і легкий туман, І твоїх очей синій океан. Згасне ніч, і знов загориться день, Я тебе знайшов в найкращій із пісень.